Дуже не хотів зав'язувати очі язикові і брати в руки безшумну гвинтівку. «Промасажуй мені, литку!» – попросив кудрявий, закотивши холошу і оголивши місце, куди вкусило навісні змія. Шраму не було, але литка ще поболювала. Можливо, біль був від самонавіювання. Я став терти хворе місце, і відчув кінчиками пальців бугорок, що задобив на тілі. Полегшало? запитав пацієнта. «Спасибі, Що б було зі мною, якби не ти?» – з острахом промовив Кудрявий. «Таки правильно розпорядилась доля з вівшими не з тобою. Сьогодні у нас майже ювілей. Шість з половиною місяців, як ми з тобою вийшли на шосе Псковрига», і заснували спостережний пункт. «Серпень і вересень колись стануть ювілейними і в румунів та болгарів», – відповів я. У Румунії 23 серпня, а в Болгарії 9 вересня при підтримці Червоної армії, відбулись соціалістичні революції. «Чого-то раптом про болгарів і румунів?» – здивувався Кудрявий. «З революційною Болгарією у мене вже давні зв'язки», – відповів я у відповідь досить таємничі. «Не віриш? Можеш почитати щоденник?» Я розстебнув польову сумку, дістав зошит з нелінованого паперу, аркуш якого були списані простим олівцем у поперек. Обкладинка, шматочок цупкої тканини з повітряного загородження – якою радист обгортав також запасні анодні сухі батареї і елементи, ховаючи їх під корінням сосни? «Подивимось, подивимось, що ти тут настрочив?» Немов учитель, який збирався перевірити контрольну роботу свого учня, сказав Кудрявий. «Та ще й про Болгарію. Почитаю. Все одно тут нема чого читати, крім ласовських газет». «За родину? сірне слово? Чи доброворець? Чи не написав ти тут про державну таємницю?» Пожартував він голосом контррозвідника, який хотів допитувати нас минулої зими під лугою. «Почитаю, а ти почергуй за мене». Я відійшов на кілька кроків і приліг біля товстенної сосни, буйна крона якої підпирала сині, Уже осіннє небо. Гілля було освітлене призахідним сонцем. десь далеко гуділи літаки, лунали гарматні залпи. Кудрявий розгорнув зошит. Він читав мої нотатки за 9, 12 вересня. І знову ми в рідних місцях нашого Арвіда Анітинеса. Перемоги нашої армії на Балканах гетті вибили з війни королівську Румунію, а в Болгарії, яка так і не послала жодного солдата на німецько-радянський фронт, забезпечила перемогу соціалістичної революції. Певне, що цю революцію очолили болгарські комуністи. Ось і перед моїми очима обличчя мужнє і вродливе кучерявого болгарина-комуніста. Учителька розгорнула газету, і учні, що сиділи на перших партах, побачили фотопортрет чоловіка з високим чолом, кучерявим волоссям і твердим поглядом. Його сфотографовано в ту мить, коли він дивився прямо у вічі своїм запеклим ворогам, сказала учителька, тримаючи над головою портрет, наче знамено. Погляд, бачите, гнівний і безстрашний. Я сидів на другій парті і намагався збагнути оту сміливість в очах чоловіка, який дивився на нас з Вчителька зненацька назвала моє ім'я. Я, Я підвівся, здивовано кліпаючи очима. «Ти ніби непогано малюєш», мовила вчителька. «Маєш домашнє завдання. Намалюй портрет, ось... «Такого розміру», – показала, – «щоб навіть з останніх парт було видно».